Gure gomitago izbirin, Lucien Betbeder, lekorneko auzap ez OIA, egunon? Egunon. Hala, utzi duzu bizi politikoa ez luzaz, uh, berriz uh, eldu zira, zira, departamentuko uh, bosetan. Uh, orkesten duzu zure Taldea, da Michel Doienak zure Bikotea, Baxtidara, Isabel Garri eta Soberbaixo, etiketarik baute du zure Zerendak edo zure Taldeak. Gure taldea gizarte zibilatik ateratzen da. Ez dugu etiketarik, nik ere ez dut, eta bainan gure ekipa sustengatia da bai ekolojisten partetik, bai eskerriko partetik, departum noko eskerriko partetik. Errandu zu ere aurkezpeinana, abertzaleak, eskualtzaleak bazirela, badakigu, EHBik eh, ere bere taldea aurkezten duela, ez ote da hor zatiketa bat ezker, eta bantaila eginen duena behar bada jarrantzak lazaren taldeari. Bai, uh, damutzen gira alaidan uh, uh, EHBAI uh, bere eskoldetik uh, joan dadin eta ezeren um, guk uh, pentsatzen dugu uh, jansak, jan, lazerren aurka joiteko eta uh, kantonomendu untan uh, bereziki uh, behartzela elgarretatu eta hori guk uh, nahi dugu elgarrekin uh, indarak indarrak uh, elkartu, uh, ekolojistak batean hola dugu chante bat aldatzeko e, pizka bat e, kantonalmenuko unan no kudeatze politikoa Guk nahi duguna bai bat departamenduan, eta uste dut hori ez dela lehentasuna EHBienako, eta gu hor gira zinez gure balorean eta gu nahi duguna egin nahi duguna kambiatu ideak ekartzeko departamendurat. Solasak nola pasatu dira EHB-rekin egin zin, horiek dira dintzureganat, zu eienganat, edo nola pasatu da? E, i Gi dira he ikuterat, nik nin, bate go goik behin abiatzekogin dira he ikuterat, helgarrizketatu gira. baina nik segidan popsatu dut ekologisten gaia ja hekilan joitenhalginnez helgararrikilan, be ordian erran dautate ez dutela koaliziorik nahi bozkatia izan dela. E, IHB-ean artean joan den azaruan, eta beraz, bon hori errandu garriki uh, damutzen ginera, gu izaiteko tze, elgarrikin el, el mehar ginila joan uh, denak elkartuz, eta bon hori, ez zuten hori uh, idea eta uh, funtsiaan uh, entzun dugu, eh? Etzela, ez dela departementoa, Beren lehen tasunean hori entzun dugu Nikolaesek erganiik Nikolaes Blenek Nikolaes Blen Eta bon, ez gira gu botzen kontatzeko johan hauteskundetat Irabazteko joiten gira eta bon, be, ikusiko gio jendeek nola hartuko duten gure taldea eta gure mezua hori geroak jenen du mm -hmm. Panorama horretan, hiru auta gaitza dira menentuko, ofizialak kantoramendu eh, Eskuda erran ginezake, Jean-Jacques Lazer objektiboki, zenta eskerbiz ere bitalde eta zentru eskuinean bat, hala ere bigarren itzuli bat balitz, eta bigarren balitz EHB eta iru, Zuek irugarren. Eh, eh, Dehiz zinezakete EHB ere nalde edo alderantziz, ari izan da hori? Ni, nik egin dut garbiki, ehatxe baii, uh, hiro garen bai gira, deituko dugu eh, ehatxe eta boskatzeat bai. Eta hori gure taldea osoki uh, ideia ahortan da. Gero berek uh, ez dautate, edusik egin dut, pentsu dut araiza, uh, Bi garen altzen bagira, uh, heien, uh, laguntza ere ukanen dugula. Kantoramendua, uh, Zabala, <laughs> Ejanen uh, dugu, au uh, s'ti barré ami cousé bidashune, pas ça c'est dans la bâtidatique, je bai, Makea Ez Eta Lekuine bai. Bon, hori, zer da uh, bitchiki mostua. Bai, bitxiki mostia, bai, ya bertiren populasonia à peu près chez ukan. Uh, Bon, e, hala, e, maha hola pasatzu da, eta zen hau zu, hogeki landegi da. Baina bere berizitasuna badu, eta aski entezgaria da. E, Ni uste gure kantona manduan badira bi kulturaek askoina eta eskolduna, badira ere e, laborantxa... Uh, Arluan uh, laburantzamanera dezbertinak, uh, eta, bon, enterez gari da, hale, eta, bon, zer Departamentu hor da uh, gehienik uh, jenden uh, laguntzeko, uh, sozial mailan, eta, uh, uh, ara, beraz, uh, hori da lehentasuna. Mm. Uh, aipatzeko zuen lan ardatz nagusiak hala ere kanpainakari, uh, Justizia soziala transizio ekologikoa elkartasunaz horien inguruan e lan egin nahi duzuen? Hori da hori da uh, bere kompetentzia nau guiena hori da, ezzi eh, hor uh, uh, badira egiteko ikusten dugu pandaini hoki lan uh, nola, familiak enekean uh, diren uh, dientziak egiten diren, uh, beti gehiota gehiotak gehiot behar uh, dira jende Adinetak buruz, uh, uh, ere uh, laguntzaileak lagundu, soldatak emendatu zeren ohartzen uh, uh, hartzen gira. Elkartasuneko eh, uh, um, el uh, ofizio horiek, uh, elgaran arteko lotura horiek, uh, argunt importanta diela eta horiek behar dira lagundu. Uh, forma kontzaak eginez eta bar. Uh, hori, bai, uh, sozial mailan dena. Transizio ekologikoa? Eh, han... Transizio ekologikoa dena apartamendoko laguntzinditu eh, beraz eh, isholamenduan egiteko E, etxe gintzetan, eta palanuetan, e, herriak laguntzen ditu ere, bere etxe bizitzen, antolatzen, eta e, behar dira e, eta abastimendu publikoak ere, hala, inala energia, emplea dezaun, xau dezaun, e, hortak behar da hasi. E, gero energia e, berdea egitea, bai, iguzkia ekilan, laura ekilan, e, bon, hori ikue behar dira, laguntzen gunduen ustuko. Uh -huh. Eta kanpainakari pandemia hor da, neurriak dira, diakin jantzizte, badakizuen ola ibiliko zirezten, e, bilkura publikoak posible izanen direnez, zertan da? Uh, behin ez dugu xe eta sun hau direk, uh, guk gure bideaz egituko dugu biztan dena di, distantziak errespetatuz eh, eta eh, neurriak errespetatuz eh, hua irarteko eh, neurriak, uh, gero uh, hala, uh, adaptatuko gira, eh, uh, Eta, nagoen egin ziren. izena? Ozon egin ziren? Geroari bai. Bai, ez badu uh, bere, egin ziren, ozan, bai, bai, bai, gira, jannik partitzeko. <laughs> eta, enoztuko. Geroari buruz behar baita, uh, orain kambiatu uh, eta orain uh, menturatu bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,